Дедактеос міг відчути, яка зібралася юрба. Вона заповнила всю клуню. «Скільки їх там?» – запитав він. «Сотні?» – відгукнувся Гурн. – «Навіть сидять на кроквах. А ще? Вчителю?» Так. Там навіть є пару жерців і десятки солдат». «Не хвилюйтеся!» Заспокоїв Симонія, долучаючись до них на імпровізованому помості, спорудженому з бочок для інжиру. «Вони всі вірять у черепаху, як і ви! Ми маємо друзів у найнесподіваніших місцях!» «Але ж я не!» – безпомічно почав був дидактивос. «Ті, хто тут зібрався, ненавидять церкву всіма фібрами душі!» – повідомив Симонія. «Але це не!» Вони лише чекають того, хто поведе їх за собою. А, ви, а ніколи! Я знаю, що ви нас не розчаруєте. Ви розсудлива людина. Урне, ходи на сюди. Я хочу познайомити тебе з одним ковалем. Дидактос повернувся обличчям до натовпу. Він відчував у цій очікувальній тиші палкий жар звернених до нього поглядів. Набухання кожної краплини тривало кілька хвилин. Цей процес заворожував. Брута не міг відірватися від такого видовища. Було майже неможливо побачити, як збільшується краплина, хоч це вже тривало не одну тисячу років. «А ж як?» – здивувався Ом. «Вода просочується донизу після дощів», – пояснив Брута. «Накопичується у скелях! Невже богам це все невідомо?» «Це нам без потреби!» – Ом роззирнувся. «Ходімо звідси! Мені тут дуже не подобається!» «Це ж просто старий храм! Тут нічого немає!» «Я це й мав на увазі!» Храм був наполовину засипаний піском і щебінкою. Світло падало з коса крізь проломаний дах високо вгорі, прямо на схил яким вони і спустилися додолу. Цікаво, подумав Брутта, скільки з тих обвіяних вітром скелю пустелі були колись будівлями. Ось ця була величною, можливо, якоюсь могутньою вежею. А тоді прийшла пустеля. Тут не було чутно жодних принишклих голосів. Навіть боженята тримались подалі від покинутих храмів, уникаючи їх. Які люди уникають кладовищ. Тишу вряди годи порушував хіба що плюскіт крапельок води. Вона скрапувала у неглибокий ставочок перед схожою на вівтар спорудою. З цього ставочка вода пробила собі у плитах підлоги рів чачок до покругої западини, що видавалося бездонною. Там лежали кілька перекинутих статуї громістких, не надто деталізованих схожих на вилиплені дітьми глиняні фігурки, але вирізблених у граниті. Стіни вдалені були колись оздоблені барельєфами, які давно розсипалися, хіба що в кількох місцях залишивши чудернацькі зображення щупальців. «Що за люди тут жили?» – запитав Брута. «Я не знаю!» «Якому Богу вони поклонялися?» «Я не знаю!» Статуї виріс Боні з граніту. Але тут поблизу ніде немає граніту. Були, мабуть, дуже побожними. Приволокли його здалеку. А вівтарна плита по помережена якимись рівчачками. Ах, були неймовірно побожні. По рівчачках стікала кров. Ти справді думаєш, що вони приносили в жертву людей? Я не знаю. Я хочу забратися звідси. Чому? Тут прохолодно і є вода. Тому що тут жив Бог. Могутній Бог. Йому поклонялися тисячі. Я це відчуваю. Розумієш? Цим просягнуті стіни. Великий Господь. Його володіння були величні, а слово вражаюче. Армії воювали з його іменем на вустах, перемагали ворогів і завойовували землі. Так воно було. А тепер ніхто, ні ти, ні я, ніхто навіть не знає, ким був цей бог, як його звали, або який він мав вигляд. «У ці святі місця приходять на водопій леви, а під вівтарем повзають оті малі огидні восьмилапі істоти з восиками. Не знаю, як вони називаються. Одна ось сидить у тебе біля ноги. Тепер ти мене розумієш?» «Ні», – зізнався Брута. «Невже тебе не лякає смерть? Ти ж людина!» Брута замислився. Неподалік тупо розглядав Клаптик Неба Ворбіс. Він очуняв, просто ще не говорить. Кого це хвилює? Я ж не про нього запитував. Ну, інколи, коли я чергую в катакомбах, у такому місці не можеш позбутися думок. Тобто про всі ці черепи та й таке інше. І в книзі про це йдеться. «Оце я і мав на увазі!» З ноткою гіркого триумфу в голосі сповістив Ом. «Ти просто не знаєш! Саме це і втримує всіх від божевілля. Непевність, відчуття, що воно все якось вводнається. Але з богами все інакше. Бо ми знаємо!» Чув цю історію про Горобчика, що пролітає кімнатою? Ні. Та всі знають. Крім мене. Про те, що життя схоже на Горобчика, що пролітає кімнатою, де назовні лише пітьма, а він летить у кімнаті, і це лише мить тепла і світла. А окна відчинені? – запитав Брута. Можеш собі уявити, як це бути таким Горобчиком і знати про ту пітьму? Знати, що в пам'яті опісля не залишиться взагалі нічого, крім спогаду про цю світло мить? Ні. Ні, звичайно, що не можеш. А саме це й означає бути Богом. І тут це місце... Це морг. Брута зміряв поглядом старовинний понурий храм. «Ну, а чи ти знаєш, як це бути людиною?» Голівка Ома намить сховалася в панцирі, бо інакше в нього не виходило знизати плечима. «Порівняно з Богом! Запросто! Народжуєшся, дотримуєшся певних правил, робиш, що тобі сказали, помираєш, забуваєш!» Брута пильно на нього дивився. Щось не так! Брута похитав головою, а тоді підвівся і рушив до Ворбіса. Диякон напився води із складених ковшиком брутових долонь. Але він був не мов би відключений. Він ходив, пив, дихав. Або не він, а його тіло. Темні очі були розплющені, але дивилися, не мов би на те. Чого не міг побачити Брута? Не відчувалося, ніби хтось дивиться цими очима. Брута був певний, що варто йому звідси піти, і Ворбіс сидітиме на цих чербатих кам'яних плитах, аж поки поволі впаде додолу. Ворбісове тіло було присутнє, але розташування його розуму неможливо було б, мабуть, розшукати на жодному атласі. І так воно сталося, що тут... Тепер, із ненацька, Брута відчув себе таким самотнім, що навіть Ворбіс міг скласти йому добру компанію. «Чого ти з ним панькаєшся? Він же забордував тисячі людей!» «Так, але він, можливо, думав, що цього бажаєш ти!» «Я ніколи такого не казав!» «Бо тобі було навчхати!» – зрунив Брута. Але я «Заткайся!» – ом приголомшено роззявив рота. «Ти міг би допомогти людям!» – вів далі Брута. «Але ти тільки те й робив, що тупотів, ревів і намагався людей залякати. Не наче, наче погонить, що лупить Віслюка ціпком. Але такі люди, як Форбіс, зробили цей ціпок таким привабливим, що Віслюк у нього повірив. «Трошки попрацювати, і вийде непогана притча!» – кисло скривився Ом. «Я кажу про реальне життя!» «Я ж не винен, що люди зловживають!» «Винен! Мусиш бути винен! Якщо ти крутиш людям голови лише для того, щоб вони повірили в тебе, то ти винен у всьому, що вони чинять! Брута зміряв лютим поглядом черепаху, а тоді потупав до купи сміття з одного боку зруйнованого храму. Він почав порпатися в тій купі. «Що ти там шукаєш?» «Нам треба у щось набрати воду», – відповів Брута. «Там нічого немає», – сказав Ом. «Люди звідси пішли! Земля виснажилась і люди теж! Вони забрали все з собою!» «Який сенс шукати?» Брута його проігнорував. Щось там було під каміннями піском. «Чого тебе обходить той ворбіс?» – нарікав Ом. «Через сто років він однак буде мертвий. Ми всі побремо!» Брута підшепив вигнутий уламок якоїсь кераміки. Той піддався і виявився двома третинами розколотої навпівчорокої чаші. Була вона з-за з витягнуті Брутові руки, але занадто розбита, тому її ніхто й не поцупив. Була ні до чого не придатна, хоч колись приносила користь. Довколо обода були рельєфні зображення фігурок. Брута почав їх розглядати, щоб відволіктися від голосу Ома, що й далі бубонів у нього в голові. Фігурки нагадували більш-менш людей. І вони були задіяні в якомусь релігійному ритуалі. Це можна було припустити, судячи з ножів. Бо це ж не вбивство, якщо його скоювати в ім'я Бога. У центрі чаші була зображена більша фігура, явно важливіша. Мабуть, якийсь Бог, на честь якого все й відбувалося. «Що?» – запитав він. «Я сказав, що через сто років ми всі помремо!» Брута дивився на фігурки в чаші. Нікому не відомо, хто був їхнім богом. І всі вони зникли. У цих святих місцях ночували леви. А Хіоподаріус, звичайна пустельна багатоніжка, як підказала бібліотека, що зберігалася в його пам'яті, ховалася під вівтарем. Так, погодився Брута. Помремо. Він підняв над головою чашу і обернувся. Ом пірнув під панцир. «Але тут!» – Брута заскрипів зубами, похитуючись під тягарем. «І тепер!» – він пожбурив чашу. Вона впала на вівтар. Уламки древньої кераміки шугонули в повітря, а тоді посипалися з брязкотом на землю. По храму розлетілося глухе відлуння. «Ми живі!» – він схопив ома, який цілком заховався під панцирем. «І ми повернемось додому! Всі!» Прорік він. «Я знаю це!» «Це десь написано?» – запитав пригушеним голосом Ом. «Це сказано! А якщо тобі це не подобається, я думаю, що з черепашого панцера вийде цілком непогана посудина для води». «Ти цього не зробиш!» «Хто зна, можу спробувати!» «Ти ж сам казав, що через сто років ми, однак, усі помремо!» «Так, так!» – розпачило заскимлив Ом. «Але тут і тепер!» «Власне!» Дедактиус усміхнувся. Це йому давалось нелегко. Він не був якоюсь понурою людиною. Просто не міг бачити усмішки інших. Щоб усміхатися... Потрібно було задіювати декілька десятків м'язів, і ця інвестиція не окупалася. Він нерідко виступав перед юрбою в Ефебі, але ця юрба незмінно складалася з філософів, чиї вигуки «Що за дурня? Ти це все вигадуєш на ходу?» та інші репліки завжди допомагали йому відчувати себе природно і невимушено. І все тому що ніхто насправді не звертав особливої уваги на його слова. Всі думали про те, що вони збираються сказати. Але ця юрба нагадала йому про Бруту. Їхнє бажання слухати було схоже на якусь глибоку яму, що він її мав би заповнити своїми словами, виправдовуючи їхні сподівання. Біда була в тому, що він звертався до них філософською мовою, яку вони сприймали як якусь старобарщину. «Ви не можете вірити у великого Атуїна!» – доводив він. «Великий Атуїн існує! Не має жодного сенсу вірити в те, що насправді існує!» «Хтось підняв руку», – підказав урн. «Так!» «Але ж, пане, хіба не варто вірити якраз у те, що насправді існує?» – запитав молодик у формі сержанта Святої Гвардії. О те, що й так існує, не потрібно вірити», – відповів Дидактиус. «Воно просто є!» – він зітхнув. Що я можу вам сказати? Що ви хочете почути? Я просто записав те, що люди й так знають. Гори ростуть і зникають, А під ними пливе собі черепаха. Люди живуть і вмирають, А черепаха рухається. Імперії виникають і розпадаються, А черепаха рухається. Боги приходять і відходять, а черепаха й далі рухається. Черепаха рухається. З пітьми долинув чийсь голос. І це справжня істина, дедактус стенув плечима. Черепаха існує. Світ є плоским диском. Сонце щодня його гинає, тягнучи за собою власне світло. І це все відбуватиметься незалежно від того, чи ви вірите, що це сталося воїстину, чи ні. Це реальність. Я не знаю, що таке істина. Це набагато складніша категорія. Я думаю, що черепасів взагалі начхати на те, воістину вона рухається чи ні. Поки філософ говорив, Симонія відвів урна в бік. Це не те, що вони хотіли почути. Може щось зробити? Перепрошую, розгубився урн. Їм не потрібна філософія. Потрібен стимул для виступу проти церкви прямо зараз. Типу Ворбіс помер. Ценобіарх зварював. Ієрархи застромлюють одне одному в спину ножі. Цитадель нагадує велику гневу сливку. «В якій ще й досі чимало лютих ос», – зазначив Урн. «А ти казав, що вас підтримує лише десята частина армії». «Але це вільні люди», – наполіг Симонія. «З вільними думками. Вони воюватимуть за щось вагоміше, ніж 50 центів у день». Урн подивився на свої руки. Він часто так робив, коли відчував якусь непевність, немовби тільки на них і міг покластися. «Вони скоротять перевагу до трьох супроти одного, перш ніж хтось зрозуміє, що діється!» з похмурою рішучістю заявив Семонія. «Ти розмовляв з Ковалем?» «Так». «Зможеш це зробити?» «Я думаю, що так, хоч це не зовсім...» Його батька піддали тортурам, лише за те, що він повісив у кузні підкову, хоч усі знають, що ковалі це роблять на щастя. Такі у них звичаї. А його сина забрали в армію. Але в нього багато помічників, вони працюватимуть вночі. Мусиш тільки пояснити їм, що тобі потрібно. Я зробив кілька ескізів. Це добре, похвалив його Симонія. Послухай, урне. Церквою заправляють такі люди, як Ворбіс. Це її сутність. Мільйони людей загинули безневинно. Зараді олжі. Ми здатні це все зупинити. Дедактилус завершив свою промову. Він усе зіпсував, зітхнув Симонія. Міг би зробити з ними все, що завгодно. А він просто перерахував їм купу фактів. Фактами людей не надихнути. Їм потрібен привід, потрібен символ Вони вийшли з храму якраз перед заходом сонця Лев заповз тінь за каменюками, але невпевнено підвівся, проводжуючи їх поглядом Він нас вислідить, застогнав Ом Це їхня звичка, пройди нашими слідами, скільки заводно миль Ми виживемо Хотів би я мати твою впевненість але ж я маю Господа, який підтримує мою віру. Нам більше не зустрінуться зруйновані храми. Зустрінеться щось інше. Навіть змій не має, щоб потомувати голод. Але я йду з моїм Господом. Тільки не для поживи. І ще ти йдеш не в той бік. Чому ж? Я й далі віддаляюся від берега. Я мав це на увазі. Як далеко може зайти лев з раною від списа? Яке це має значення? Велике. А через півгодини вони побачили чорну невиразну смугу в освітленій сріблистим місячним сяйвом пустелі. І це були сліди. Тут йшли солдати. Нам тільки треба прямувати цими слідами. «Тоді ми потрапимо туди, звідки вони прийшли!» «Ніколи ми туди не доберемося!» «Ми йдемо без зайвого тягаря!» «А вже ж! Вони ж були нав'ючені харчами і водою!» Гірко скривився Ом. «Як пощастило нам, що в нас нічого цього немає!» Брута подивився на Ворбіса. Той уже йшов самостійно. Треба було тільки легенько підштовхувати його, коли треба було міняти напрямок. Але навіть Ом мусив визнати, що сліди служили певною розрадою. У деякому сенсі вони були немовби живими, як от таким здається відуння. Зовсім недавно тут проходили люди, а отже світ цей був не без людей. Хтось десь зумів вижити. Або й ні. Десь через годину вони побачили збоку від слідів насип. Зверху на ньому лежав шолом, а в пісок був застромлений меч. «Чимало воїнів загинуло, щоб швидше сюди дістатися!» – зронив Брута. Люди, які витратили достатньо часу на поховання своїх небіжчиків, не забули накреслити на піску цього кургану символ. Брута напівсподівався побачити там черепаху, але пустельний вітер ще не встиг остаточно стерти примітивне зображення пари рогів. «Нічого не розумію!» – здивувався Ом. «Вони не вірять насправді в моє існування, а на могилі зображають щось то таке!» «Важко пояснити. Мабуть, це тому, що вони вірять у своє існування!» – припустив Брута. «Тому що вони люди, і він теж був людиною!» Він витягнув з піску меча. «Навіщо він тобі?» Може придатися. Проти кого? Може придатися. Ще через годину до могили приплентався лев, який весь цей час брів накульгуючи вслід за брутою. Він прожив у пустелі 16 років, а прожив так довго тому, що не здох, а не здох тому, що не давав намарно пропасти доступному протеїнові. Він почав розривати пісок. Люди завжди марнували доступний протеїн, відколи почали замислюватися над тим, у кому цей протеїн містився за життя. Але якщо вже на те пішло, бувають і значно гірші місця для поховання, ніж лев'ячий шлунок. На скелястих острівцях траплялися змії та ящірки. Були вони, мабуть, вельми поживними, і всі вони відрізнялися, кожна своїм, але неповторним смаком. А от води не було. Проте були рослини, тією чи іншою мірою. Вони були схожі на груди каміння, якби не те, що центральне стебло деяких із них увінчувалося квітчастим гроном, що полагкотіло яскраво-рожевим і пурпуровим кольорами у світанковому серпанку. Звідки вони беруть воду? З викопних морів! З води, що закам'яніла? Ні! «З води, що просочилася в землю тисячі років тому, прямо в підґрунтя!» «Ти можеш туди проритися!» «Не мили дурниць!» Брута перевів погляд з квітки до найближчого скелястого острівця. «Мед!» – вимовив він. «Що?» Бджолине гніздо розташувалося високо вгорі біля верхівки скелі. Зищання було чутно знизу, проте дістатися самого гнізда було неможливо. «Невдала спроба!» – буркнув Ом. Сонце було доволі високо. Скелі стали вже теплими на дотик. «Відпочинь!» – лагідно запропонував Ом. «А я тут припильную!» «Для чого?» «Побачимо!» Брута підвів Ворбіса до затінку під великим валуном і обережно поклав його на землю а тоді вмостився поруч. ще можна було витерпіти. Він стільки випів із храмового ставочка, що мало не булькав, поки йшов. А потім, можливо, вони знайдуть якусь змію. Якщо враховувати, в яких злиднях доводилося існувати багатьом людям у світі, життя не таке вже й погане. Ворбі лежав боком, а його чорні на чорному зіниці дивилися кудись у порожнечу. Брута спробував заснути. Він ніколи не бачив снів. Дедактилоса це вельми інтригувало. Він казав, що той, хто все пам'ятає, але не бачить снів, повинен думати по волі. От уявімо серце, казав він. Як і чимало древніх мислителів, ефепці вірили в те, що думки народжуються в серці, а мозок служить лише для охолодження крові яке майже цілком заповнене пам'ятю, тож у нього практично не залишається зайвих ударів для продукування буденних думок. Цим і пояснюється те, що Брута ворушив губами, коли думав. А отже, це не міг бути сон. Мабуть, його просто припекло сонце. Він почув у голові голос Ома. Таке було враження, ніби черепаха вела бесіду з людьми, яких не міг почути Брута. «Мої! Геть звідси! Ні! Мої! Обидва! Мої!» Брута повернув голову. Черепага стояла у проміжку між двома скелями і розхитувалася, витягуючи шию. Почувся ще один звук, схожий на комариний писк, який пролунав і стих. А ще якісь обіцянки. «Вони ми хотіли повз нього, якісь балакучі обличчя, силуети». Видіння величі, миттєвості нових нагод. Вони підхоплювали його, здіймали високо над світом. Це все належало йому. Він був здатний на все. Треба було тільки повірити в мене, в мене, в мене. Перед його очима сформувався образ. Там, на сусідньому камені, лежало смажене порося. Обкладене фруктами і стояла гальба з пивом, таким холодним, що стінки гальби вкрилися памороззю. «Мій!» – Брута кліпнув очима. Голоси пропали. І їжа також. Він знову кліпнув. Збереглися дивні залишкові післяобрази, яких він не бачив, а відчував. І хоч його пам'ять була ідеальною, він не міг пригадати, що казали ті голоси, і які ще видіння йому являлися. Залишився лише спогад про смажену свинину і пиво. «Це тому, що вони не знають, що тобі запропонувати!» – пролунав тихий голос Ома. «А отже пробують тебе спокусити будь-чим! Зазвичай вони починають з картин їжі та поцьких утіх. Поки що була тільки їжа, сказав Брута. Добре тоді, що я їх подолав, утішився Ом. Бо хто знає, що вони могли б з таким януком, як ти? Брута трохи піднявся на ліктях. Ворбіс не поворухнувся. Його вони теж намагалися спокусити. Напевно, але це безнадійно. Нічого туди не заходить і нічого не виходить. «Ніколи ще не бачив такого зацикленого на самому собі розуму!» «Вони ще повернуться?» «О, так! Їм однак немає за що взятися!» «Коли повернуться, – мовив Брута, відчуваючи легеньке запаморочення, чи не міг би ти зачекати, поки вони покажуть мені видіння поцьких утіх?» «Тобі це не піде на користь!» Брат-нумрод дуже погано до них ставився. «Але мені здається, що варто пізнати ворога. Хіба ні?» Голос Брути став хрипким. «Хоча з мене буде досить, мабуть, і видіння напою!» Втомлено прохрипів він. Тіні видовжилися. Він здивовано роззирнувся. «Як довго вони робили свої спроби?» «Целісінький день! Настирли від ті бісенята! Від них не відкараскатися!» Перед заходом сонця Брута зрозумів чому. Він зустрів святого парнакопитника Анахорета, приятеля боженят усіх і всюди. Так-так, так. так, так прицмокнув святий парнакопитник. Нас тут не часто відвідують, правда, Ангусе? Він звертався би до повітря поруч із собою. Брута намагався втримати рівновагу, бо колесо загрозливо розгойдувалося від кожного його руху. До ворбіса, якого вони залишили внизу в пустері, де він сидів, обхопивши коліна і дивлячись у порожнечу, було футів за 20. Колесо було горизонтально прибите цвяхами до вершечка тоненького стовпа. Лише одна особа могла там вмоститися в незручній позі, але святий парнокопитник був цілком звичний до незручних поз. Він був такий худющий, що навіть скелети могли б йому позаздрити. Ви бачили, який він кистлявий? Він мав на собі мінімалістичний одяг, що складався з пов'язки на стегнах, яку до того ж майже було неможливо побачити під його довжелезними бородою і волоссям. Було доволі важко не звернути увагу на святого порнокопитника, який підстрибував на своєму стовпі з вигуками «Ку-ку!» і «Я тут!». Неподалік стояв трохи нижчий стовпчик зі старомодним туалетом і з діркою у вигляді півмісяці на дверях. Хоч я й відлюдник, казав святий порнокопитник, це не означає, що я маю відмовитись від усього. Брута вже чув про анахоретів, яких можна було назвати пророками з одностороннім рухом. Вони вирушали в пустелю і не поверталися назад, віддаючи перевагу відлюдному життю, пов'язаному з брудом, нестатками, брудом, святим спогляданням і брудом. Чимало хто з них полюбляв ще більше ускладнювати своє життя, замуровуючи себе в келіях або, відповідно, влаштовуючи собі житло на стовпі. Омніянська церква їх тільки заохочувала на тій підставі, що божевільних краще тримати якомога далі від людей, де вони не завдадуть нікому шкоди і де про них подбає громада, яка здебільшого складатиметься з левів, шулік і бруду. Я оце подумав, чи не додати ще одне колесо? – повідав святий парнокопитник. – Якраз от тутечки. Знаю, щоб приймати ранкові сонячні ванни. Брутто роззернувся. Довкола нічого не було видно, крім плаского коміння і піску. – А хіба тут сонце не світить постійно і скрізь? – запитав він. – Але зранку сонячні ванни корисніші, – пояснив святий парнокопитник. – Крім того, Ангус каже, що нам набагано було б мати тут патіо. «І поставити там барбекю-гриль!» – буркнув у Брутовій голові Ом. Гм. мугикнув Брута. «А ви, святий, якої саме конфесії?» Зніяковілий вираз з'явився у святого парнокопитника на тій малесенькій смужці обличчя між його бровами й вусами. «Е, насправді жодної! Фактично сталася помилочка!» – зізнався він. Батьки назвали мене Северином Васіліусом Парнокопитником, а тоді одного дня, як це не дивно, хтось звернув увагу на мої ініціали. Після цього було вже неминуче, що так усе трапиться. Колесо легенько погойдувалося. Шкіра святого Парнокопитника була майже чорна від палючого пустельного сонця. «Я, звісно, мусив у процесі володіти азами від людництва», – розповів він. «Самостійно. Я цілковитий самоук». Неможливо знайти відлюдника, який міг би навчати відлюдництву, бо це просто зіпсувало б його репутацію. Е-е, але ж є ще Ангус, розгубився Брута, дивлячись туди, де мав би бути, на його думку, Ангус. Або принаймні, де, на його думку, Ангус мав би бути, на думку святого Парнакопитника. Він зараз тут, різко озвався Святий, показуючи на колесо з другого боку. Але він не практикує відлюдництво. Немає достатньої підготовки. Він тут просто за компанію. Слово честі. Я б тут цілком з якби мене постійно не підбадьорював би Ангус. Так, мабуть, пробормотів Брута. Він усміхнувся порожньому місцю, демонструючи готовність повірити словам святого. Життя тут, до речі, цілком добре. Години тягнуться доволі довго, зате їжа і напої вартують чекання. Брута мав виразне відчуття, ніби він знає, що станеться далі. «Пивце, мабуть, холодне?» – запитав він. «Як лід!» – сяйнув усмішкою святий парнокопитник. «І смажене порося!» Святий парнокопитник вишкірився, наче маніяк. «Ага, рум'яненька і з хрустою шкірочкою!» – погодився він. «Але я припускаю, е...» Що інколи вам також трапляється з'їсти якусь ящерку або змію. Смішно, що ти таке кажеш. Так, вряди годи. Просто для різноманітності. І гриби теж? підказав Ом. А гриби тут бувають? невинним тоном запитав брута. Святий парнакопитник радісно закивав. Так, після сезону дощів такі червоні з жовтими цяточками. Після грибного сезону пустеля стає такою цікавою, наповнюється гігантськими пурпуровими співочими слимаками, балакучими вогняними колонами, вибуховими жирафами. Та кого типу речами?» – обережно поцікавився Брута. «Так, при святі небеса!» – відтвертив святий. «Навіть не знаю, чому. Гадаю, що їх приваблюють грибочки!» Брута кивнув. «А ти швидко вчишся, малий!» схвально відгукнувся Ом. «І я також припускаю, що інколи ви п'єте воду», – запитав Брута. «Дивно це, знаєш», – сказав святий пернакопитник. «Тут стільки чудових напоїв, але вряди ряде годи я відчуваю, як би так краще сказати, таку ніби жагу до кількох ковточків води. Ти можеш таке пояснити?» «Можливо, таке просто зрідко трапляється». Знову ж таки вкрай обережно вимовив Брута, не би підтягував 50-фунтову рибу водилищем із волосінню, здатною витримати не більше 51 фунта ваги. «Справді дивно!» – зранив святий парнокопитник. «Коли маєш завжди доступне холодне, як лід пиво!» «А звідки ви її берете?» «Воду», – запитав Брута. «Бачив когось ті схожі на каміння рослини!» «Такі з великими квітами!» Якщо розрізати м'ясисту частину їхнього листя, звідти можна назбирати майже півпінти води, пояснив святий. Але маю на увазі, що смакує вона, як сеча. Думаю, що з цим ми якось дамо собі раду, пробурмотів пересохлими вустами брута. Він посадкував до мотузкової драбини, завдяки якій святий підтримував зв'язок із землею. Ти точно не хочеш залишитися? запитав святий парнакопитник. «Сьогодні середа, а нам по середах подають молочне порося з відібраними самим шеф-кухарем овочами, просягнутими сонечком і свіженькими, наче роса!» «У нас є ще багато справ», – відповів Брута, спускаючись хиткою драбиною. «Візочок різноманітних смаковиків?» «Мабуть, іншим разом». Святий Парнакопитник зажурено дивився вслід Бруті, який допомагав Ворбісу просуватися далі пустелею. «А на десерт будуть, можливо, м'ятні людяники!» – гукнув він, склавши ковшиком долоні. «Ні!» Невдовзі їхні постаті стали ледь помітними цяточками на піску. «А ще можуть бути видіння поцьких уті... «Хоч ні, брешу, це буває по п'ятницях!» – пробурмотів святий парнокопитник. Гості пішли, і повітря знову наповнилося писком і скигленням боженят. Їх були мільярди. Святий Парнакопитник усміхнувся. Він, звісно, був божевільним. Інколи й сам про це здогадувався. Але він дотримувався точки зору, що божевілля не варто вмарнувати. Він щодня ласував їжею богів, пив рідкісні марочні вина, частувався фруктами, для яких невідповідною була не тільки пора року, але й реальність. А те, що інкою доводилося з лікувальною метою випити ковточок гідомирної води і проковтнути додаткову лапку ящерки, було не такою вже й великою ціною за все це. Він повернувся до заставленого стравами столу, що мерехтів у повітрі. Стільки всього! І в подяку ці малі боженята жадали лише одного – щоб хтось про них дізнався, щоб хтось повірив би в їхнє існування. На десерт сьогодні подали жалеє морозиво. Нам більше дістанеться, Ангусе, правда? Так, озвався Ангус. Ефепська битва добігла кінця. Вона недовго тривала, особливо після того, як у бій вступили раби. Було забагато вузеньких вуличок, забагато засідок і, насамперед, забагато незламної рішучості. Зазвичай вважається, що вільні люди завжди здолають рабів. Але, мабуть, це також залежить від того, як оцінювати відповідну ситуацію. До того ж, командир Ефебського гарнізону дещо передчасно проголосив, що рабство відтепер буде скасовано, і це розлютило рабів. Який сенс було заощаджувати кожну копійчину, якщо стаєш вільним і не можеш придбати собі парочку рабів? І взагалі, хто їх тепер годуватиме? Омніянці не могли цього второпити, а невпевнені люди паскудно воюють. Та й Ворбіс десь пропав. Безсумнівні істини почали викликати сумніви, коли вас не пронизували своїм поглядом ті очі. Тирана випустили з тюрми. Перший день на волі він присвятив старанному складанню послань до інших маленьких країн на узбережжі. Настав час робити щось із омнією. Брута співав. Його голос відунював від скель. Скаубі, позбуваючись ледачих звичок пішого пересування, Цілими зграями намагалися, мов навіженні, злетіти в небо, залишаючи позаду пір'я. Змії, панічно збиваючись, намагалися сховатися в скелястих розколинах. У пустелі можна жити, або принаймні вижити. Повернення до омнії було лише питанням часу. Ще один день. Ворбіс шкандибав трохи позаду. Він мовчав, а коли Брута звертався до нього, нічим не виявляв, що розуміє почуте. Він підстрибував у Брутовому ранці, починаючи впадати в гостру депресію, що володіває кожним реалістом у присутності оптиміста. Скриготливі звуки гімну «Залізні кігті роздеруть невірних» нарешті стихли. Неподалік виднівся невеличкий кам'янистий сув. «Ми живі!» – сказав Брута. Поки що. І вже близько від дому. Невже. Я бачив за скелями диких козенят. Їх тут багато ще побачиш. Козенят? Боженят. І маю на увазі, що ті, яких ми зустрічали раніше, були маршавенькі. Що ти маєш на увазі? Ом зітхнув. Хіба не зрозуміло? Сам подумай. Найсильніші тусуються з краю, де є здобич, тобто люди. А слабеньких витісняють туди, де нічого, крім пісків, і де люди майже ніколи не з'являються. Сильні боги, замислився Брута. Боги, які знають, як бути сильними. А вже? Але не знають, як це відчувати себе слабким. Що? Та вони і п'яти хвилин не проіснували б. Це світ, де Бог поглинає Бога. Мабуть, цим і пояснюється певною міра природа богів. Спадковість сили, як і гріха. Він спохмурнів. От тільки він не спадковий. Гріх, тобто. Мабуть, коли повернемось, я поспілкуюся з людьми. І що, вони тебе послухають? Подейкують, що мудрість здобувається в пустелі. Лише та мудрість, яку вони потребують, а ще гриби. Коли почало підніматися сонце, Брута подоїв козу. Вона терпляче стояла, поки Ом подумки її заспокоював. Брута зауважив, що Ом навіть не пропонував її вбити. А тоді вони знову знайшли тінь. Там росли низенькі колючі кущики, кожен найменший листочок яких був захищений терновими вінцями. Ом якийсь час стояв насторожі, але боженята з краю пустелі були не такими настирливими, хоч і значно підступнішими. Мабуть, вони припруться сюди десь по полудні, коли сонце перетворить увесь довколишній ландшафт у справжнє пекло. Він їх почує, а тим часом можна щось перекусити. Він забовзок у кущі, колючки яких ковзали по його панциру, не завдаючи йому найменшої шкоди. Проминув ще одну черепаху, в яку не вселявся жоден бог. Тож вона просто зміряла його типовим для черепах і млистим поглядом, коли вони вирішують, що треба вчинити з тим, кого воно зустріли – з'їсти чи зайнятися коханням. Бо ж інших думок у нормальних черепах ніколи не виникає. Він її обминув і знайшов пару листочків, яких вона не помітила. В ряди годи він вертався піщаним грунтом, перевіряючи сплячих. Аж ось він побачив, що Ворбіс сів, ретельно роззирнувся довкола, підібрав з землі каменюку, уважно її оглянув, а тоді щосили вдарив нею Бруту по голові. Брута навіть не застогнав. Ворбі звівся на ноги і попрямував саме до тих кущів, які приховували Ома. Він розсунув гілки, не звертаючи уваги на колючки, і схопив ту черепаху, з якою щойно пострічався Ом. Якийсь час Диакон тримав її піднятою рукою, дивлячись, як вона поволі ворушить лапками, а тоді з розмаху жбурнув її на скелю. Після чого з деякими зусиллями підняв бруту, перекинув його собі через плече і рушив у бік Омнії. Усе це відбулося протягом кількох секунд. Ом ледве стримався, щоб машинально не сховати голову і булапи під панцир, адже такою завжди є інстинктивна черепаша реакція на загрозу. Ворбіс уже зникав далеко за скелями. І врешті зник. Он почав було повсти в той бік, коли над землею промайнула тінь, примусивши його таки сховатися під панцирем. Це була знайома тінь, яка вселяє жах у будь-яку черепаху. Орео каменем шугонув туди, де борсалася поранена черепаха, миттєво схопив бідолашного позуна і знову злетів у небо, ліниво змахнувши широченними крильми. Ом дивився, аж поки орел обернувся на цятку, а тоді відвернувся, коли від тієї цятки від'єдналася менша цяточка, полетівши з височини прямісінько на скелі. Орел опускався неквапливо в передчутті розкішної трапези. Вітерець розгойдував колючі кущі і розвіював пісок. Ому здалося, що він чує насмішкуваті, гузливі голоси усіх тих боженят. Святий парнокопитник, опустившись на кістляві коліна, розломив твердий набуховий листок тієї схожої на каміння рослини. «Приємний юнак», – подумав він. «Забагато розмовляв саме з собою, але цього і варто було сподіватися. На деяких людей пустеля впливає саме так. Правда, Ангусе?» «Так», – погодився Ангус. Ангус відмовився пити ту домерну воду. Сказав, що в нього від неї гази. «Як знаєш!» Сказав святий парнокопитник. Ова! Дивись, яка смакота! В пустелі нечасто зустрінеш Хіолопода Арідеус. А тут їх було відразу три. І всі під одним камінням. Смішно, що інколи раптом хочеться ще чогось погризти, Навіть після смачнющого обіду, на який подавали смажену свининку з молодою картопелькою і овочами, а також холодне пивце і десертик на вибір. Він якраз виколупував із зубів лапку другої багатоніжки, коли на вершечок в найближчої дюни в нього за спиною нечуто піднявся лев. Лев був охоплений дивним почуттям вдячності. Він відчував, що мусить наздогнати ту гарну їжу, яка заопікувалася ним, і, так би мовити, символічно відмовитися її споживати. Аж ось перед ним опинилася ще одна їжа, яка не звертала на нього жодної уваги. Ну а їй він нічим не був зобов'язаний. Він підкрався трохи ближче, а тоді пустився бігти. Зовсім не усвідомлюючи, яка його очітує доля, святий парнакопитник почав гризти третю багатоніжку. Лев стрибнув. І все б могло закінчитися дуже кепсько для святого парнокопитника, якби Ангус не вгатив Лева каменюкою по голові відразу за вухом. Брута стояв у пустелі, тільки пісок тут був чорний, як і небо, а сонця взагалі не було, хоч усе було яскраво освітлене. Ага, подумав він, то це і є сон. В пустелю перетинали тисячі людей, на нього вони не звертали жодної уваги. Вони не мов би навіть не усвідомлювали, що йдуть оточені натовпом. Він спробував помахати їм рукою, але немовби за коцюб. Спробував заговорити, але слова випаровувалися у нього в роті. А тоді він очуняв.